Just a love for the hills. Tere tõlemast. Meil on äh, käsil teinudavalt teine. Minu kõrvalistub Marko Topi. Tereist. Ja. ja mina olen ehkus salima ja me vaatame teid sisse. Selle, selle nädalas äh, podcasti, mis... Äh, mis see kord siis on tagasihoidlik, kuna selle nädalal on kõik inimesed iPhone'i uimas. Väike pohmakas on kõigil. Väike pohmakas on kõigil. Ja... Tuli välja teine näda alguses ja, ja, ja nüüd on kõik inimesed, siis hambad äh, lai oli vaatamas seda kogu aeg ja avastamas, et kurad see on ikka nii hea asi ja siis avastavad natuke aega hiljem, et tegelikult see ikka ei ole nii hea asi ja siis nad ei suuda otsustada, kas nad tahavad seda või nad ei taha seda. Mina, Mina tahan seda ja aga on samas nagu tahaks, tahaks nagu midagi mõistlikumad ka kui, kui mingisugune pöön. <laughs> kas me räägime nagu... Taustas siis või? Noh, et oli siis toimus suur Apple'i arendajate konverents, kus siis on juba tavaks Steve Jobs'il Apple'i juhil avalikustada oma uued iPhone'id. Noh, me ei olime natuke juba teadlikud, mis see uus operatsioonisüsteem, mis seal on, mida see toob, sest et see avalikustati enne, aga nüüd me siis nägime seda telefoni ja Mis oli sinu nagu esimene emotsioon seda nähes? Uh, mul on meeldib see, kuidas Steve Jobs ütles lava peal, et siis kui ta tõi selle nagu pilt ilmustele sinna suurelt selja taha, ja siis Steve Jobs ütles, et ma ei tea, kas te olete seda juba varem näinud, aga, aga see on see suus iPhone 4. Ja... No, see oli see, et, et iPhone lekkis juba mingisugune kuuaega varem, enam-vähem lekkis välja, milline ta on ja mida ta teha suudab ja, ja, ja mida kõike aga ometigi sellest oli see, et, et kuidas ta seal lava peal nagu näitas kõiki neid asju, mida see teeb ja ja ikka tuli üllatusele. Ja ta suut... See on nagu nii naano. no. Ähm... Ma ei ole Apple'i vastane, aga ma ei ole kaugeltki mitte ka fänn. See tagel, see seda ma tean. Minu ajaks oli lihtsalt kõige müstilisem seda kuulata, Ma kuulesin laivis seda otse ja, ja minu ajaks oli üllatus see, kuidas See massiline hulk nagu tehnoloogia huvilisi ja tõeliselt tehnofanatte on maksnud üle 3000 dollari pilete eest, et sinna sisse saada. Ja, ja nad on nagu jumalalt, Jumalat kumardavad, kõik on iga lause peale karjuvad ja hõiskavad ja on nii nagu ekstasiased. Peavad nad tegema selle raha eest. No ilmselt küll ja, et kui selle raha oled maksanud, et siis sa pead nagu olema. Ei, minu ajaks, mõtlen ausalt äärmiselt ilus näeb välja. Näeb. Ma olen täiesti veendunud, et ei ole ilusamat tehnoloogia sead, et tänas veel loodud kui see. Jah. Um, küll aga on teil omad miinused. Mis see hetk tagasi just... Äh... No, uue iPhone'il on alati kõik asjad nagu tehnoloogia viimane sõna või on siis paremini tehtud kui teistel tehtud, või, või hoolimata sellest, on hiljem tehtud, nad teevad ikkagi selle nagu ressursisäästlikumalt või, või kuidagi ikkagi nagu kudagi paremat teist. Midagi paremini. Jah. Ja siis nad tulid välja nende uue klaasiga, mis on 20 korda tugevam ja 30 korda kriimustuskindlam kui eelmise põlvkonna iPhone'il oli. Jah. ja ja siis täna ilmusid interneti pildid, kus see oli pilbasteks, noh see, see oli kukutatud kuskil kolme poole jala mis on siis, noh, keskmiselt meetri kõrguna kõrgu, oli kukud maha, esimesed kaks korda ei midagi, kolmas korda oli pss, puruks, puruks. Um, mis, ja mis kõige toredam, ma, ma ütlen jutumärks neid, kes mida laivis kuulevad, need näevad eee, järgmine korda olge laivis um, <laughs> tore on see, et Nii esi kui taga tagakülg on täiesti selles samas klaasist. Ehk siis ma ma, nagu ei... ma ütlen veel kord, välja, aga sorry, no, ma ei saa aru, kuidas saab ühte nagu igapäeva pidevalt kasutamise telefoni teha sellisena. See on, see on minu jaoks on ta umbes samas kategoorias, kui, kui olid need, on need LG need tšoklettelefonid. Need on ka sellised, et jah, on juba mõnus, sul on naisel panna käekotti niimoodi ja siis pühapõva õhtusel karnevalid seda seal näpida nii, aga, aga muud sellega teha nagu põhimõtteliselt, noh, ma ei julgeks suurem... teha sellega midagi. ja, ja nende kõige suurem minus oli see, et pealmine kiht oli lihtsalt plastik, mis oli põhimõtteliselt surmekünega või surmusega kroobid selle ära ja yeah. siis seda enam nagu korda ei saa yeah. aga väga noh jutude järgi oleks pidanud see iPhone klaas pidama vastuseks selle kui sa autosat üles võidab eks ole yeah. alumiinium serv alumiinium servaks ei või noh, mis igalast stainless steel no, vasta olgu mm. igal juhul ta ei pidanud vastusele kukkumisele ja yeah. nüüd on oma majas teine vettumus veel oli kohe tuli välja oli äh, kui No, väga suur asi selle uue iPhone juures on see, et tal on, on nii võrd um, hea ekraan Eks siis tal on tal need värvipunktikesed millega tekitatakse igale ekraanile tänapäeval tekitatakse see, see pilt siis, need on nii pisiksid ja on nii tihedalt, et inim inimesilme ei saa aru, et see koosneb need piltidest võib nendest väikestest tükkidest um, mis muidugi tehti kohe tunda aega pärast pärast tehti nagu teaduste poolt maha et, mm, tegelikult ikka ei ole nii <laughs> natuke läks valesti <laughs> aga noh see on, on asi, et ta on, ta on muidugi kõige parem jällegi mida me näinud olema. Um, hikslete poolest suur, õi, suuruse poolest mõõtud et jäi ta samaks mis see oli juba juba natuke küll ta oleks tähemad 3-7 olla millest Arust... arutasime täna enda töörs äh, IT-tüübiga kes ütles, et sellel oleks võinud vabat nagu 4.3 või no mis iganes on. Jah. Minu arust ei saa teha telefoni üle mingisuguse 14 cm suur klotsi. Minu jaoks on oluline, see, et telefon mahub taskusse, ja. mahub ja mahub ülikonna sisse taskusse, et sellel hetkel, kui mul ei ole vaja, et inimesed seda näeksid, seda on märkamatu mul. Praegu on kõige parem võrdlus teha ilmselt HTC Evo ka, Evo. Ja. Eestis seda Muidugi ei ole, aga um, sellel on neljatolline ekraan. Ja nii palju kui ma olen arvustusi kuulnud, siis kõik ütlevad, et see on viimane piir. Et kõigile väga meeldib see ekraan, aga, aga see on viimane piir. Et, et sellest suuremat enam ei saa, aga samas ta ei häiri. Nii et 3,7 oleks minu, 3,7 toll oleks, oleks jumalõige olnud. Ma, mis siis, et ta nii tihe ekraan on või, või nii võrd kvaliteetne ekraan on, siis mina arvan ikkagi, et ma arvan, et see ei olnud õige otsus nende poolt. Ja siis nad aastat lugega parem. No, iPhoneiga käib kaasas selline asi, et ta ei ole enam tänapäeval ta ei ole selline lahe. Tehn tehn tehnoloogia vidin või väga siuke et ma olen nüüd hästi tehnoloogiateadlik ja ma ostan selle ja see on selgelt suunatudki nendele inimestele kes ei ole nii tehnoloogiateadlikud sellepärast, et see on nii lihtsaks tehtud sul on üks nõppu vajutus, siis sa saad kohe oma programmi käima ja, ja seal ei ole ühtigi segavad faktorid, sa ei pea sinna otseselt tegelikult mitte midagi juurde tõuma kui sa ei taha aga mina ei suudaks selle telefoniga elada ma arvan see no on väga lihtne telefon Äh, Aga ta on suuke... selline Lihtsusega... mõnus menuk. <laughs> Lihtsusega kaasnevad kahjuks piirangud, et midagi teha ei ole. Yeah. Nii. No uh, Või on mis... sul midagi lisada selle kohta? Siis iPhone veel teeb siis põnevat. No uuest operatsioonisüsteemist okay, võime kiirelt rääkida. Lubati nii öelda seda, et võib mitut uh, programmi korraga jooksutada telefoni peal, mis Kõik kes, kõik mest, ja see on kaudselt tõsi aga ja meie kõik oleme seda kogenud oma nogiate peal 2000 krooniste nogiate peal juba päris mitu aastat iPhoneilise puudus väites, et, et telefon läheb liiga aeglaseks ja võtab liiga palju akut ei usu seda juttu mina aga see on juba teine juttu ma sõnaga nüüd neile selline pool pool, pool tahke Pool tahke lahendus leiti, et, et tegelikult päriselt see programmi ei jookse taustal, ta on küll avatud ja sa saad sellel väga kiiresti ligi, aga, aga ta tegelikult salvestab ennast sellisesse ja vähemel, sellisesse seisu, et oskab ennast täpselt samast kohast avada. Ja, ja. Nii. Selles mõttes on esimese põlv kuna iPod Touch on ka multitasking ja. peal, et on samal ajal muusikat kuulata tagant, kui ma internetis käin. Ja. ja tegelikult nad lisasid mõned asjad sinna juurde, ja. et sa saad mitte ainult, nüüd, nüüd ei saa mitte ainult muusika taustal mängida, mis oli minu arust üldse ulmeline, et, et selline asi oli nagu välja toodud eraldi. Vaid nüüd, nad tõid Pandora välja muidugi. No jah, see on, et ühesõnaga ennem sai ainult Apple oma asi taustal mängida, nüüd saab võivad ka teised ära kasutada Ei, no ja, põhimõtteliselt nad võivad nüüd olla internetis samal ajal, kui sa midagi muud teed ja. Ja, ja nüüd nad võivad näiteks, nüüd sa võid Skype'is suhelda ja samal ajal isegi oma e-maili vaadata <laughs> et see on nagu juba Kulad, on <laughs> <laughs> kus on pill <laughs> eks ole, eks ole. Ei, no teeme nalju palju tahame et tegelikult on Ma ei ütle üldse, et see, see on tegelikult väga hea telefon ma ja, ja lubades seda aku, aku aega, mis nad ka parandasid nüüd, ju? Siis, siis teistest nii öelda, vastiksena jälle nutitelefonidest ikka palju parem, et äh, nende näitajate poolest. Ütlen veelkord, minu jaoks ei ole, sest et liiga palju piirangud on. Flash ei toimi, see tähendab farmvillima mängida, ei saa veel, see ei, ole, veel ei ole väljas. Ei ole väljas, aga tuleb sinna võele. Okei, okay, ütleme siis... No, no, mitte et me mängiks enam Ütleme siis, kui ma lähen... Uh, mis teegel ei ma võiks minna? Näiteks... Uh, oh, ma lähen Telfile. Ja siis, kui mul on Telfil on uudistes mingi videoklipp sees, siis ma seda vaadata ei saa ilma uut programmi avamata. Usasid saad? Usab, usab, usab, usab video, videot, ta mängib väljaselt. See on aga ta mängib väljaselt aga... need videod, mis... Uh, See ei ole täiuslik. Teme edasi, mis me ikka sellest iPhoneist vaadake poes järgi ja... ja... Poes näete seda ole siljuti. Ma tegin küll sinna öö, blogi, tegin meile väikse märkus, et varsti võib-olla tuleb Eestisse ka, aga, aga kõigeeldusti kohaselt jõuab see Eestisse kuskil septembris. septembri. Septembrikuus, Et juunis nüüd jaani, enne jaani päeva vist enam vähem jõuab sinna Ameerikasse. Räägime seliselt Toomast nagu on Twitter. Mis, mis ta on ja, ja, ja miks ta on? Twitter sai alguse kaks aastat tagasi arust, kui ma õigesti mäletan umbes. Ja Mina on Twitteri võõras inimene. Mina Twitterit kusutuma siis kui tehnovaade vaada ja hakkas päevakorda ilmama ma seal postitan aega et panen sinna mingi jurina levima ja siis vaatan igal poole tuleb ja kõik on kohe va oh, oh, oh! vaata, vaata nüüd vaata, tuli jälle mingi asi <laughs> <laughs> Twitter on sõike mikroblogi on tema kohtava kõige õigem et põhimõtteliselt sa saad samamoodi iga inimese tasuta kasuta ja sinna teha ja, ja sul on võimalus kirjutada siis nii öelda mida sa praegu arvad või mida sa praegu teed või tahad jagada mingisugust linki emotsiooni, emotsiooni kellegi ka täpselt tahad linki jagada um, aga seal on selline huvitav piirang mis on, sa võid korraga kirjutada kuni 160 ähemärki Eks see, Eks see, nagu SMS, SMS nagu jah. SMS täpselt um, see piirang pandi sellepärast et just et ta ei muutuks blogiks ehk siis kui te meie blogil olete käinud siis no, me võime sinna kirjutada põhimõtteliselt nii pikalt, kui me tahame ehk? aga ei viitsi lugeda inimesed tihti peale väga pikalt. Ja, um, ja 160 tähemärki pandi just selleks, et kõik on sõnumi pikkusega arjunud ja, ja see, see on sõnud mugav, mugav piirang. Parandatakse uh, 140, no siis on 140. Kuskile sinna kanti. Nii uh, miks ta meeldib, miks, mulle meeldib, kuidas ma kasutamaksin, oli see, et, et ma siin jälgin igasuguse tehnoloogia inimesi maal ja nemad siis ütsid, et selline huvitav tuli välja ja, ja ja huvitav on see, et need inimesed, kes kes sina huvitavad oled, näiteks ähm, ma ei tea, võtame Barack Obama näiteks või, või võtame Eestis näiteks välisministeerium või ähm, või presidendi ei või midagi, et, et tege, nende tegemisi saad sa kõik jälgida või, või neil on, neil on see selline lihtne viis, kuidas ennast promoda ja samas on see siis nagu minule ka väga mugav, sest need tulevad kõik ühte kohta ja väga lühida, lühides vormis ja väga kiiresti neid omandada seda teavet sealt. Uh, Tehnovaade on ka Twitteris, nagu kuulsite, ehk siis meie nimi ongi seal Tehnovaade, väga lihtne. Uh, proovigi järgi, kas teile meeldib või mitte et, et kui te Facebooki olete kasutanud, siis seal on see üleval riba, kui sa saad kirjutada, et mida sa praegu teed või ma või... ostsin, ostsin emale uue alpikanni poti <laughs> Näiteks. <laughs> Mult See on väga, hea usta ajaks. See on väga hea näide uh, Näiteks ja et see on põhimõtteliselt samalaadne asja, et tegelikult uh, Twitter ja orkut mõlemad on selle uh, Twitter uh, Facebook ja Orkut on selle põhimõtteliselt mõlemad uh, Twitteri pealt nagu nii öelda varastanud, et no, vast on võibolla kõige koole öelda, aga, aga laenanud selle idee um, Sina oled hästi vähe kasutanud, kui kiiresti sa aru said, mis asi sul on või miks seda vaja on? Ma sain põhimõtteliselt algusest aru, mis asi on, et mida, mida, mida ma sellega teha saan ja, ja miks, miks ma seda tegema peaksin või miks ma seda tegema ei peaks. Mm -hmm. Põhimõtteliselt, noh, praegu see hetkega ma oskan öelda, et seda, et äh, ma... <laughs> Eks siis mitte midagi? <laughs> Jaa, no, ja, umbes nii. Et põhimõtteliselt, et inimesed üldjuhul kirjutavad Facebooki ja, ja Twitteris enamem samu asju. Ja. Ja väga, ja väga tihti on see, et, et sa kirjutad selle asja nagu Facebooki ja siis sa näed, või no, sa kirjutad selle Twitterisse ja siis sa näed inimese Facebooki läheb peal seda, et viia mingisugune tweetek või viia Twitter või mida. Või iga et põhimõtteliselt, et info kordub ja, ja. need inimesed, keda ma, kelle kohta nagu, mingi huvitab, need on mul kas siis nagu Facebookis olemas või, või ma suhtel nendega igapäevaselt. Nii et ma ei näe veel ühte põhjust, miks võtta veel üks mingisugune kohtlahti, mida internetis saab kasutada. No minu ajaks on ta enam, minu, ma ütlen minu ajaks on ta kõige rohkem sellepärast, et nii öelda siis kuulsused, kelles, kes kuulsused on vale öelda, et ma Britney Spears ei jälgi, mida tema seal teeb, aga, aga sellised inimesed, keda, kes, kes mind uvitavad, kes uvitavad uusi projekte algatavad ja, ja nende käekäiku ja, ja tõesti Eesti välisministeerium näiteks. No, Päris, näiteks vulkaanituha ajal oli see päris hea infot saada, sest pidevalt tuli kogu aeg, et, et, et nüüd et kuhu, kuhu sõidab mingisugune buss ja keskeda kust, kust ära tuuakse ja see väga operatiivne info et, ja juba on näha, et, et noh, meil ka veel mitte, aga, aga Ameerikas on uudistesse juba, panakse Twitteri vood sisse, sest teleuudistesse sest seal info esimesena Et, et see on müstiline et Haiti maavärinad, teati Twitteris ennem see oli juba nii-öelda trending topic seal, kui esimesed uudised põhimõtteliselt massidesse jõudsid nii, et, et noh, see on sõike väga väga huvitav huvitav ja sellele järjest mõeldakse uusi asju välja kuidas seda kasutada mm -hmm. ja järgmise, menasi, järgmise sellise järgmise interneti põhise asja peale yeah. Siis, on igasugused online podcastid, nii videos kui helis see sama mida meie praegu teeme eks siis hakkab äh, hajuma see piir nii öelda teleka ja interneti vahel et, et sul ei ole, tänapäeval juba Elioni digi TV ju, see tuleb ju tegelikult läbi interneti meile mida on telekas ta on küll natuke teises vormis et tundub meile nagu tavaline telekas, aga tegelikult tuleb ta läbi interneti juhtma jah Ja, ja, sama, ja, ja. ja samamoodi hakkab arvutis olema mitte ainult veebilehed, vaid on meil jutusaated ja, ja raadiod ja, ja, ja kõike eks ja. Ja, no. ja nüüd ka siis telesaated. Ja tele ka, jah. Hulu on no. usas väga nagu laiat levinud kõikide sarjade edastaja. Mm -hmm. ja, ja igasuguse sellisele interneti televisioonile ja kõikidele endale asjadele aitab veelkord kaasa see, et... et väga palju uued telekad ongi, põhimõtteliselt interneti telekad juba, uh -huh. mille selles lükkad otse, lükkad interneti juht taha ja mine ükskõik kuhu, No postimeest uudiseid või vaata YouTube'ist videosid või, või räägi vanemaga läbi Skype'i. Võimõtteliselt no. sa saad kõiki seda teha. Ja, et, äh, mina olen siin seda nüüd juba päris pikem, pikka aega öelnud ja inimesed ei usu mind väga alguses, aga kui ma ütlen neile, et mina telekat põhimõtteliselt ei vaata üldse, Sest, et minu jaoks ei ole seal midagi huvitavad peale kella nüüdseks juba läbi, Mythbuster on Discovery pealt ja nüüd hakkab äh, see FIFA, ju, World Cup eks siis jalgpalli maailma võistlused, peale selle mul väga ei ole seal äraks mitagi vaadata okei, okay, on juba ette vaadatud ja. no tegelikult Mythbuster ka, aga see on lihtsalt nii <laughs> väike uudis nii. 27 juuni Nii. tuleb top, top keer uue aega. väga kist aga jah um, meile sobib meil <laughs> ja. eks siis natukene annaks võibolla äh, maiku teile sellest et mis äh, mida saab internetist et, et, äh, et internetist nii öelda ainult internetis levivate äh, telesaadate näol ei saada neid samusaated eks kindlasti aga, aga on mõni mõni interneti leheküld, mida ma soovitan teil uurida, et, et revision3 ehk siis revision3.com ähm, kolm on siis numbriga kolm, et sealt leiate erinevaid showsid tehnoloogiast kuni kokanduseni välja et äh, hästi, hästi, hästi huvitav äh, uudiste saaded ilmus sinna just nüüd ja, ja, ja Ja see on ka väga palju erinevaid asju koomiksitest võite lugeda ja kõigest kõigest mängudest või mitte lugeda, vaadata, vaadata videosid siis iga nädalaselt uued videod väljas mm, teine koht on twitt.tv kaksis veega. Ähm, see on küll tehnoloogia põhine ainult aga sellel on huvitav asi, et äh, neil on võimalik vaadata kohe terve päeval kogu aeg laiv ülekanet mm -hmm. nii et nagu oleks telekas Kahjuks, kiil, meie jaoks on see TV, räägid, seal aga kahjuks on see et no, kuna see on Ameerika värk siis ajavöönd on natuke need, need kes te väga öisid inimesed olete need saate uusi saat, uute saadete nii öelda, tegemist kogu aeg vaadata aga, aga teiste ja, teised peavad kordustega leppima kahjuks ja, aga noh, et see, see ei ole niivõrd suur probleem ja, ja tegelikult Toon siin välja veel ühe, et sinet.com on samamoodi, ähm, meil on sinet.tv täpselt samamoodi tehnoloogia põhiline, aga eks seda arvata on, et, et selles valdkonnas nii öelda esimesed interneti menejad on need, kes tehnoloogia, tehnoloogiast räägivad või tehnoloogia huvilised on, eks? Ja. hakkab muutuma. Kindlasti on sellel ka näiteks, noh, nagu sa võtsid, kokandusse aralased ja Jamie Oliver on varsti internetis, teeb oma seal ja, ja, ja uute raamatute mingisugused podcastid on kindlasti ka. Mm -hmm. See on see, et vinni puhil tuli jälle usasa ja, ja, yeah. ja kõik on jälle rõõmsad, eks ole, aga. aga üldi on jää, et inimesed tahab kõige noh, sellised podcastid ja üldse need videoblogid ja kõik asjad on nii põhimõtteliselt selle jaoks, et inimene saaks võimalik kiiresti käete tehnoloogialas informatsiooni, mis üle on, on juba vana uudis. Ja, tegelikult küll, et noh, kuna telekas uute sarjade või uudiste sisseviimine on äärmiselt ebameeldi, et need uudised ei saa tavatelevisioonis levida põhimõtteliselt, sest, et, sest, see lihtsalt ei toimiks, see ei huvita ena väga palju seda inimesi, eks, kuigi kohati võiks huvitada, et noh, nähest neid mis tehakse ja, ja kuidas ka televisioonis räägitakse kui mööda räägitakse paha tihti et, et, et ja. kaks asja tooks veel välja YouTube YouTube ei ole ainult need kassi videod, mida ma ennend siin meid, meid laivis vaatajatele, vaatajatele näitasin et YouTubeis on täis pikad sarjad inimesed teevad samamoodi uudise saateid ja muid, et natuke otsige kui teil on Google'i kasutaja nimi olemas, siis saate sisse logida ja saate nii öelda subscribe' ennast Eestis on siis jälgidav, saate panna ennast üheks jälgijaks ja te näete oma esilehel igapäev, mis on tulnud, mis on tulnud välja sellelt teie jälgitavatelt viimasel ajal mis on teil veel vaatamata ja Heiko näitas mulle just siin on ühe üks trennisari on üks naine õpetab nii igapäevaselt äh, teeb siukest, äh, trennivideosid ja, ja, ja kõik iga, igast muud asju ja miks ma sellest teemast üldse rääkida tahtsin Amerika viimane uuring oli see, et äh, kui veel aasta tagasi oli 80% nende videote vaatamisest oli lõuna ajal Eks siis see tähendab tööjuures, hetk vaba aega. Vaadatakse neid videosid, ju siis mitte kodus. Kodus neid ei vaadata. Kodus pandi telekas käima ja vaadati prime ajal. Eks siis selle kõige vaadatuma telekajal. See on siis kell 6-8-8-10 vahemik. Ja Ameriks on see natuke ilisem, mingi 9-10 loevad nemad umbes seda. Mm -hmm. Mitte sellel ajal, eks? Ja viimase aastaga on 60% või 70% videotest vaadatakse just sellel ajal. Vaadata. <laughs> ja, et üle telekstane jah? või siis lihtsalt on see interneti internetis tehtavad saadete kvaliteet niivõrd palju paremaks läinud. Et, et nii ta on. No, eile või millal tuli ju välja logitekkuma 4 uue HD kaameraga põhimõtteliselt, et no. Nüüd on nagu inimesel siin no, samas arvuti küll käes ja jubla, kes meile ka saab full HD videot, videot filmida. Ja? No meie samamoodi. Meie ei ole oma tegemistesse peaaegu mitte midagi investeerinud. Et ja. ja ma arvan, et me saame täiesti korralikult. Me suudame praegu, kes veel ma räägin, ma räägin kui, et tulge meid laivis kuulama, aga tegelikult me saame ka laivis pilt edasi, mida me ei küll ei salvesta, aga Aga, aga see on nagu kõigile nähtav siin, et äh, kulutused on väga minimaalsed ja, ja ma arvan, et kõrvaklapid <laughs> et äh, võimalused on täna põhul nii lihtsaks läinud ja, ja kui sul on võimalus tuhandekroolise kaameraga teha täis kõrglahutusega videot, see sama full HD telekas, mida te ostate täpselt samasuguse kvaliteediga nagu seal on mõeldud mängimiseks, siis No. Kus on piiriks? Ainult oma on ja, ainult oma fantaasial. Ainult oma fantaasial. Ja. Ja no, korraks tagasi tules iPhone juurde, et äh, kui kaugel on see, et kunagi me mõtlesime, et oh, tahaks seda hetke jäädustada. Okei, teed pildi. Tahaks filmida. Võtad enda nogiga välja filmid seal mingi 130 x 180 piksid, mis on 5 cm piksid keskmisarvuti ekraani peal. Ja praegu on iPhone'is võimalik filmida 720 punkti, ehk siis põhimõtteliselt HD kvaliteediga. See on see HD ready, mis on teile. Ja, ja. ja. ja. ja. ja siis sa vaatad, seda sa tahad iPhone'ist mõõdada, et kuule, et see ikka ei näe hea välja. Ja siis sa avad seal programmi, mis küll maksab 500 aala, aga no. see on nagu pisijäsi seal juures. Ja siis sa saad seal oma videot editida, muuta. Sa saad sinna panna juurde igasugused efektid, taha muusika, põhimõtteliselt sul on videotöötlus tarkvara telefonis. Jah, see, see oli päris müstiline, et äh, küll nüüd varsti tuleval N, ööf, jah, N8, 8, no, kiia telefonil, sellel on ka midagi sarnast olemas, aga, aga see on ja, et tele, telefonide kamerid oma samamoodi on läinud ja, ja kui me võib ostame eraldi seadme, siis te võite arvata, mis kvaliteediga see on, et, Et, ja noh, kuikist rääkimata, et samast telefonist otsenetti seda lasta <laughs> um, Aga me lähme väga pikale, liigume edasi uh, Kui pikaks meid oleme juba Väga pikaks nee, Ei olnud, 2.95, 4.99 oli siin <laughs> sinna vaataja arvas vaata et... küsimused, Vaatajaküsimus. interaktiivselt ja. Ja See on, see... on muidugi väga hea, neid võiks ainult rohkem olla No mitte nüüd härgi kogu ja ka küsima, see ei ole <laughs> midagi, aga selles mõttes on hea, et inimesed kuulavad ja jäävad kaasa meie elamisele. Ja täpselt. Me rääksime oma blogis mingi aeg tagasi Google Docsist ja kui huvitav tasuta lahendus see on. Rääksime. Ja, ja eiluti, eile, täna. Eile oli see minu. Eile. Ja. Tuli Microsoft välja enda analoogiga toks.live.com või office.live.com või office.live.com office ja, ja siis nad tegid umbes samasuguse asja mina seda kui täna proovid ei saanud aga Markol oli see juba, juba töötas, aga, aga minul, minul ta asi põhimõtteliselt ainult nagu faile üleseladid, et ma seda nagu muuta ei saanud seal, ja neid, neid nagu seal otsast peale teha Aga võib-olla see on lihtsalt mingisuguse minu vale regiooni või mingisugust sätete või, või lihtsalt on samamoodi nagu Facebooki uuendused, et tuli lihtsalt erinevate inimestele erinevate, erinevate, erineval ajal. Mm -hmm. no, mina ei ole väga palju nagu live kasutaja üle üldse Microsoft oma. Äh... No sinna räägime ka, et live alla või Microsoft live alla kuuluvad, kuulub põhi, põhiliselt, mida teie teate, on MSN Messenger. Ehk yeah. siis kui teil on MSN Messenger olemas siis, või seda kasutate, siis on teil nii-öelda live kasutaja nimi ja parool olemas ja see on selline ühtne süsteem. Ja, ja Hotmail on. Ja Hotmail ka, jah. Ja, ja siis on põhimõtteliselt That's About It. Jah, no, mõningad asjad on ka ja nüüd tegelikult selle eilse käiguga, nad üritavadki seda, seda paremaks muuta, seda, seda kasutamist. Et see kuhu sina ligipääsesid, see mm -hmm. oli teenust nimega SkyDrive. Ehk siis põhimõtteliselt... Silve peal asuv kõvaketas. Mis on tore, mida ei ole Google'il, on see, et Microsoft annab sulle 25 gigabaiti tasuta ruumi. Oma dokumente, pilte, muusikat, mida iganes sinna ülesse laadida. Ja lihtsalt säilitada tagavaraks mida ma soovitan kõigil teha, et ärge jääge lootma kõikide andmete peale omad läpakas, et see on äärmiselt riskantne, et mingisugune tagavaraga kindlasti olema. Ja nüüd nad liitsid selle sama asjaga siis Office'i, äh, ehk siis internetis olev Office, mis on äh, muidugi vähemate võimalustega kui, kui nii öelda see päris Office. Äh, Aga, aga põhilised asjad on olemas, täpselt samamoodi nagu Google Docsis on põhilised asjad olemas. Mis on võibolla teeb asja natuke lihtsamaks inimeste jaoks on see, et, et kes on Office 2007 kasutanud või nüüd on proovinud juba Office 2010, siis ta näeb täpselt selline välja. Eks siis inimesele tekib siuke, et oh, aga ma ju kasutangi office, et, ei, mis, mis, mis internetis, mis asja mm -hmm. et põhimõtteliselt samamoodi toimib et, et see on nagu väga, väga hea ja nüüd selle sinu ähm, probleemi kohta, et sina ei saanud ligi see on jah keeruline aru saada miks, miks see on niimoodi me vaatasime ka, et meil oli vahe oli see, et temal oli sisse logides kõik äh, Eesti keelne, minul ingliskeelne, et ilmselt sellesse tuleneb, et seda ei ole tõlgitud nii kiiresti uh, lihtsalt. Kas sa loogiselt sisse on sinna Windows Live id või hotmaili akkandiga Mul on see üks ja sama. Ma ei, ei tea, kas uh, mul on ta eraldi. Oot, nüüd. Et, um, kasutamise võimalused täpselt samad, et, et on võimalus panna panna kõik oma failid sinna üles, üles laadida ja neid seal avada. Uh, sul on võimalus seal uusi asju teha, sul on võimalus teha Wordi, uh, Excelit, PowerPointi ja OneNote'i. Uh, neid teistega jagada. Noh, ma ei oska seda, seda rohkem seletada, et täpselt sama, samasugune lahendus lihtsalt konkureeriv Google Docs'ile. Et, uh, ma arvan, et sellest tuleb isegi et see saab Eestis vähemalt populaarsemaks. Ja tervist, ütleme ka siis rahvusvahelistele külalistele Inglismaalt meie, meie vaas hetkel, heidin. Et meil läheb väga, väga huvitavaks siin. <laughs> väga, väga, väga, väga lahe. Ja. Mida, mida rohkem on vaata, seda varm. Nii et mis ma uskan öelda, et proovige järgi ähm, ilmselt on, on ta mugavam kasutada, et sul ei ole sellist probleemi et, et ta midagi teistmoodi välja näeks et see on lihtsalt tuttav keskkond ja, ja, ja nii ta on aga, aga mis meil on veel? Meil on, ähm... Õtame, väga värsked uudised väga värsked uudised need on tänased uudised pärast kella viite seda, ja ei tea enam, mis maailmas toimub. Ja, tänane, tänane kuupäev on siis 10. juuni, kui ta ka veel uvitab. Need, et... kuulavad ja vaatavad live, nüüd teavad. Ma eeldan, aga, aga millal me seda salvestasime. Ja inimesed, kes vaatavad seda kahe nädal pärast, ei arvaks, et kuulat me nüüd räägime nii vanadest uudistest uue uudiste pähe. Aga, aga jah, tuli, tuli jällegi, jälle, jälle, jälle tuli mingisugune asi välja ja, ja levib. Ja nüüd äh, inimesed hakkavad mõtlema, mida kurad, et Stevende räägib siin, et on see isega <laughs> Aga tegelikult ma räägin uuest äh, Nokia telefonist, mis äh, lekkis samamoodi nagu lekkis iPhone kunagi ammu. Ja see on äh, uus Nokia C7. Ja väga uvitav näeb välja isene, sest et ta on siuke natukene ümar. Äh, nagu pal pre Ja nagu Kui keegi seda telefoni on kuskilt interneti avarustest näinud, siis te oskate ette kujutada suhteliselt kõhnane välja 8 megapiksline kaamera meeletu kahe, kahe LED flashiga ja, et... Minu, minu peegel on, on 8 megapikseline et... <laughs> Aga no, ma muidugi ta ei tee sellist pilti päris Ta ei tee sellist pilti Uh, mis me tema kohta veel oleme teada saanud LED on, aga no, ilma selleta ei ole no, ilma Tän selle, ta vist ei tulegi enam tänapäeval ühtegi telefoni välja ja. mille ei oleks siis seitetud välku vasuks uh, me ei tea, mis operatsioonisüsteemi me võime ainult eeldada, et seal on see uus Symbian 3 peale, et, et seda me ei tea see oleks totteri, kui sinna panaks mõige muudasi peale et see oleks resursi kasutamine aga, aga mis minu, juures on, minu jaoks kõige kiftima või, või süge, kõige nagu huvitavam uh, küsimus on selles et C7 eks siis, Nogia jagas oma uh, kaamerad erinevates et See on nüüd uh, tava inimesele telefon E on, uh, on nagu sellisele Võimsta äri inimesele N ei seal oli veel midagi Express Music olid vist hakkasid multimediaks ja ennid olid need nii öelda tip-tip telefonid um, mina arust oli niimoodi ma võin küll eksida natukene selles ja kui see kategooria telefon see konkreetselt C7 siis kui need peaks olema tava inimesele sellel telefonil puudub klaviatuur ta on täielikult puuta ekraaniga ja ilmselt selle puute ekraaniga, mis meil talvel väga ei kõlva um... ja tulub ninaga nõhkida või nagu jaapanlased kasutasid talvel, võtsid väikesed viinerid ja. võtsid viinerid oma kinnastega ja siis mängisid oma telefonidega seal ja, nende tehnoloogiate juurde me võime tulla iljem kunagi <laughs> aga, aga väga huvitav, et isegi Nogia läheb oma nii öelda odava telefonidega läheb, läheb väga kõrgete megabiikslitteni ja, ja ja läheb täis puut nii. Nii, et see on väga hea mm -hmm. ähm, lähme, võtame kiiresti veel viimase teema ja selleks on, on mängu, mänguliseks lähme natukene Rockband 3 ähm, kitarhirast on vist küll ka Eestis ma usun enamus inimesed kuulnud äh, ehk siis see on, on mäng nii viile Xboxile kui Playstation 3 ja PlayStation 2 ka tegelikult vanem versioon kus siis on nii-öelda mängu instrumentid ja siis sa saad nii-öelda muusikat teha mängiti oma gitarriga ja teine super mängib sul trummi ja kolmas vend istub dj puldi taga ja... dj integreeritud sinna ei ole no selles mõttes mitte see on eraldi sa saad mängida see on sa eraldi mängida sellega. laulda saab ja, ja veel asjad ja rockband on põhimõtteliselt Põhimõtteliselt sarnane asi, lihtsalt tema on rohkem levinud Ameerikas, kuigi tegelikult müüakse ka Eestis siin väga rahulikult. Mm -hmm. Ja rockbandi kolmandal uuel osal lisandub siis klavistik, ehk siis sünntesaator. Kui, kui me oleme muidu näinud, et trummid, või halus alg, algasse see kõik. kõike, eks ju, kitartundus on sellise all ühe ribaga, mida sa sa tagasi kõigutada ja siis äh, viis nuppu, eks ju? Või neli nuppu? Viis. Viis. Viis nuppu, jah. Viis nuppu. Kaks tükki siin kõrval ja ma ei, saa, ei suuda need üle lugeda. Eks äh, <laughs> siis, ei ole... Nagu on kitar, aga päris ei ole kitar? eks? Äh, siis edasi sealt juba laulmine ja trummit tulid juba päris nii, lähedale sellele, mida sa tegelikult bändis nagu <laughs> ju. Äh, siis... Minu jaoks on väga üllatus, et, et see süntesaator on veel, nagu, nii veel reaalsem. Ma küll ei ole näinud seda, seda milline see süntesaator välja näeb, aga, aga, aga ma usun, et ta on põhimõtteliselt sarnane nagu, nagu see originaal. ehk siis põhimõtteliselt ta ongi selline... Ta näeb välja, et põhimõtteliselt täpselt samamoodi nagu tavalju süntesaator. Aga kui suur ta on? Ta on... Sest ta on meet või näve on pikkem või või Ei. palju tell klahve on või ta on siin, ma ütleks üks pool pool sellest äh, on no, kaks... kaks oktaavi ja, ja. nii et ta äh, väga väga pullisenesest et näitam on äh, loivis kuulatele ka et, et äh, Mis sa arvad sellest? Mina rust on väga raske see on väga raske. No, mis on just igapäevaselt, nagu ma on klaveriti mängi, siis, siis see teleka jälgimine ja klaffide surmide surmedaale selgeks saamine on äh, isalku väga raske. Ma, kui ütlen, ma ütlen, et no, algus oli väga lihtne. gitariga algat sa alguses kolme nupuga tegelikult ja, põim, kolme nuppu ja, ja siis all liigutud seda no, nõuab parjumist paar tundi aga ütleme niimoodi, on mõnel kauem, mõnel vähem, aga sa saad sellest suhtsel, suhtselt lihtsalt ikkagi sisse. Ja. Laulmisest ma üldse ei räägi, ju, kui sul häält ei ole või viis ei pea, no see on teine asi juba, aga, aga no, kes meist peab? <laughs> aga aga no, seda, seda oskab iga inimene teha, eks? Ja trummidega ka, noh, vastu plaat oskab iga inimene tagada, aga klavia, nagu klaviatuuri peal öelda, selle klavistiku peal mängida, see on juba minu arust kõrgem pilataas, et et see päris huvitavasse huvitovatesse ei... mis sa arvad, kas see oleks lahe, kas sulle meeldiks siukasi? No, meeldiks küll. Ma küll. Ma arvan, et et äh, mingisugustes tegevustesse, mis, äh, mis no. toimuksid. No. Kutsub sõbrad kokku ja, ja mängid, ma aru, kui peal ja siis võtad, keegi võtab selle klaveri kaasa ja, ja, ja, ja, läheb, ja läheb peoks. No. Ja. Ei väga huvitav idee, kas tahes... Um... Tervitatab nähtus jällegi. Tervitatav nähtus jällegi. uuendused on head. Ja. Aga korra ühe mängu asja räägiks veel ära siis. Nüüd peaks... paar nädala pärast hakkab E3 uh, suur mängukonverents. Uh, või nädala pärast juba... Ja Microsoft avalikustab oma Xboxi lisa Project Natali, et selle nime ei jää selliseks, aga põhimõtteliselt idee on selles, et nagu viilgi on sul telefoni, või teleka peal on see sensor, mm -hmm. siis panakse sinna põhimõtteliselt üks väike kaamera moodul ja sa saad kogu mängu, kogu süsteem ja kõike asju juhtida tiivani palistures ühtegi pulti käes hoidmata ja lihtsalt kätsi liigutades säästud teleka, et ta saab aru näost ja ta logib sinna automaatselt sinna Microsoft Live'i sisse sa, ta saab sinu kõnest aru, sa saad suhelda mängutegelastega väga väga gift pakkumine, ütleks mina <laughs> ei, ei oleks midagi selle vastu, jah aga no, mis hinnaga ta tuleb ja, ja millal ta ükskord Eestis jõuab ja, ja kas ta üldse Eestisse jõuab, jõuab. Ja, ma olen täiesti kindel, et Eestisse jõuab kui, ma olen kuulisin kuulis ilinemisega kindlasti, aga, aga... Ma arvan, et mitte rohkem, seadme puhul vast rohkem mitte Ja hinda lubavad nad tegelikult alla 100 dollari Eestisse siis umbes 2,5 tuhat Alla 2000 tuhand ütleks Arvan, jah. No loota juhu, loota, loota, loota, loota, juhu Nii et jääga ootama, kes on mängu huvilised Igast, <lacht> <lacht> igast huvitevaid asju tuleb Soovid see lõpetuseks midagi veel öelda? Mina, mina ei soovi. <lacht> Mis me siis ütleme lõpuks? Ütleme siis äh, jätkav oma traditsiooniga, et jääge muotsaks, ja. <laughs> ei, ei. Lukege, lukege meie blogi edasi ja... Ma, ja, ja... ma, sain, ma sain aru, et me antsime veel kord neile juba ju infot, et mõelge välja meile slogan, millega me hakkame lõpetama. Me ei ole ühtegi... Me ei ole ühtegi saanud. Ja meil po... on. Sloganid pole ja introt ei ole. Intr Intr intro on meil hea. Meeldib. Meeldib. Ma loodan, et teile ka meeldib. Asunaga, saadke meile e meile pange kommentare, millest te kuulda tahate, soovite teada kuidas midagi näiteks teha, see on ka hea küsimus ma arvan, ja, et, ja. et kui soovite nagu abinõud millegi vastu ja... ja kui te soovite millestki kuulda või midagi, midagi, midagi meie. meiega koos teha, meid külla kutsuda või niisama vandu teha meie ja. koos, teada. Kutsage mül... külla või tulge meie saatesse. Ja, ja, ja. tulge saatesse, meie... liisu on meie saatesse. <laughs> Üm, aga, aga aga jätkame siis järgmisel nädal. Teeme nii. Ciao ciao. Ciao. ciao.